Albukaii min khushatillahi wa shuqan ilaihi hadith yang ketua. وعن أنس رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة. سمعتم مثلها قف فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين Muttafaqun alaih Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Ia berkata Pernah Rasulullah s.a.w Berkhutbah Dalam khutbah itu Sangat mendalam Hingga kata Anas bin Malik Saya tidak pernah mendengar khutbah semacam itu Artinya sebelumnya tidak pernah mendengar semacam itu Wah sangat mendalam Lalu di antara isi khutbah waktu itu Nabi bersabda Law ta'lamu ta nama alam." Andai kata kamu mengetahui Apa yang aku ketahui Laba hiktum qalilan Sungguh kamu ketawa sedikit Walaba kaitum kafiran Dan sungguh kamu nak Setelah Nabi bersabda demikian sahabat-sahabat yang hadir sama menutup wajah mereka. Faham? Asyhabu Rasulina, Sallallahu Sallam, bercakap. Lalu sahabat-sahabat yang mendengarkan semua menutup wajah wajah mereka sambil menangis semua. Lahum khonin, khonin suara orang menangis. Memang, kalau orang itu mengetahui. Apa yang diketahui oleh Nabi Muhammad SAW Dari kebesaran Allah Dari kemuliaan Allah Dan dari Siksa Allah Ancaman Allah Bagi orang yang ingkar Menentang Tentu orang itu menangis terus Karena takutnya Dan orang itu kalau mengetahui Bagaimana rahmat Allah Bagaimana kemuliaan Allah bagaimana kebijaksanaan Allah bagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah tentu orang itu akan terharu terharunya orang yang bermakrifat kepada Allah hingga menangis nah, jadi orang yang mengetahui dan makrifat pada Allah Subhanahu wa taala tahu sifat-sifat Allah tentu Ya dia takut karena siksa Allah Karena keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala serta kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, atau dia menangis karena terharu atas kemurahan Allah, kebijakan Allah, rahmat Allah. Nah, disini. ini tentu bagi orang yang makrifat. Maka setiap Muslim dan Muslimah harus meningkatkan aqidahnya, Keimanannya sampai dia makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala artinya sampai dia mengetahui bagaimana sifat-sifat Allah kalau sudah membaca sifat Allah Al-Rahman Al-Rahim Al-Karim Al-Hakim nah di situ dia harus mengetahui bagaimana pengertian orang itu tentang sifat Allah yang sudah mendalam dalam hatinya Dan menjiwai jiwanya Kalau dia ingat sifat itu Menyebut itu tentulah naik jiwanya Hingga terharu Dia dapat membayangkan Bagaimana rahmat Allah Bagaimana kita diberi kesehatan Bagaimana kita diberi harta benda Bagaimana kita diberi kekuasaan oleh Allah Untuk beribadat Hingga kita dapat membaca Quran Dapat zikir Dapat sholat, dapat makan, dapat minum, berpakaian, hingga tidur, mengasuh, merasa nikmat, merasa lega, merasa puas. Ini keselamatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau dia mengetahui sifat Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Hakim. Tentu dia akan nah, terbawa oleh ma'rifat. Mau tidak mau dia terharu. Dari terharunya hingga menyucurkan air matanya. Sudah dapat saya contohkan kalau orang itu mempunyai orang tua. Baik sekali pada anaknya. Kalau ketemu anaknya, anaknya dipeluknya. Segala kehendak dan kemauan diberi. Kecukupan, omongnya halus, nasihatnya halus. Ini anak mau enggak mau setar. Haru. Dari terharunya ini otomatis yang namanya manusia suci, manusia ma'rifat, ini menembus ke matanya hingga menyuculkan air matanya terharu atas kebijaksanaan dan kemurahan serta belas kasihan Allah Subhanahu Wa Taala padanya. Nah, begitu juga kalau orang membaca dan mengetahui sifat Allah, Allah Al Qahhar, Al Jabbar, Al Malik. Al-Qadir Lalu ingat di sana siksa Allah Syadidul Iqab Syari'ul hisab Wah, di sini dah gemetar Dia sudah membayangkan bagaimana siksa Allah Bagaimana ancaman Allah Tentu dia merasa menangis Tapi kalau orang belum sampai makrifat pada Allah Hingga pengetahuannya tentang surat Allah Belum menguas menguasai hatinya Dan belum menjiwai jiwanya. Ya biasa. Mendengar sifat Allah yang Alhamdulillah ya biasa. Mendengarkan sifat Allah Al-Khafar, al jabbar Al-Mutakabir, Al-Muttaali, Al-Azim, Shajidul Iqab, Salihul Hisab. Ya biasa. Malah kadang-kadang dibuat bergurau. Nah di sini maka orang yang cemas ribat baca Al-Quran kadang-kadang tersenyum kebanyakan menangis tinggal membaca Al-Quran ini kalau orang memahami isinya bagaimana isi Al-Quran isi Al-Quran atau hadis dan sebagainya nah maka Nabi ngatakan kalau ta'lamun ta andi kata kamu tahu seperti apa yang saya tahu tentu kamu akan ketawa sedikit dan nangis banyak Malah calah hukum biasa ya, hukum biasa. Orang kebanyakan ketawa, tertawa banyak ketawa, banyak ketawa. Ini mematikan hati. Kafratul zohik tumitul qalba. Banyak ketawa itu malah mematikan hati. Artinya sudah hati enggak ma'alifat tidak bersinar lagi, tidak bercahaya. Hingga tidak mikir bagaimana nantinya, bagaimana akibatnya, bagaimana. Hukum Allah dan bagaimana jaminan Serta ancaman Allah Sudah karena itu Jadi Orang ketawa Tapi ya sedikit Nabi juga tertawa, Nabi juga tersenyum Nabi juga bergurau Tetapi Persentasenya nangisnya Ini lebih banyak dari ketawanya Kenapa ma'rifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita semuanya butuh pada Allah subhanahu wa ta'ala Butuh rahmatnya Butuh nikmatnya Butuh pemberiannya Butuh pengampunannya Butuh maksurnya Dan kita semua takut pada Allah Takut siksanya Takut ancamannya. Kalau kita melanggar pada Allah Kita berharap surganya Kita takut neraka, nerakannya nah, nah jadi jelas Tapi kalau orang itu hanya ketawa saja Kafratul dohik Tumitul qalba banyak ketawa matikan hati. Apalagi di masjid, ya ketawa ketawa dari sederhana sedikit, sebab ada hadis, al fil masjid, zulmatun fil qabar. Ketawa dalam masjid itu menjadi kegerapan di alam kubur, walaupun. Jadi nasayuti mengatakan, wahad isyarat zahir. Tapi jangan tarhib, Ahli mengkhawatirkan. khawatirkan? Kena al-hadis. So kita ini kalau umpama menemukan hadis walaupun zahir, lebih kita pegang daripada pendapat manusia. Ini pendirian perulama ulama al-sunah zaman Nabi itu. Anggap kita ada hadis atau pendapat manusia. Walaupun zahir kita pegang, hadis kini ini hadis Nabi ada zaif dan hasan sahih bukan riwayat rawinya jalan rawinya kemungkinan yang dikatakan ahli-ahli hadis ini zaif itu sahih kemungkinan yang dikatakan sahih itu zaif kemungkinannya tapi ya sudah Alhamdulillah sudah, selitiki, sudah demikian lupa <tuh>, tapi setelah ilmiah kemungkinan masih mungkin nah, jadi al-zahik masjid zulumatun fil qabr ayna min khawatirkan zaika ta waqab sidrihanya sedikit maka la dhahiktum qalilan wala bakaytum katsiran tapi kalau orang saban malam lihat pelawak bagaimana saban malam apa lihat ketawa terus artinya mesti lambat laun bisa menjadi qasi Ostat puluh tahun, ini yang dihawatirkan. Tu mital qalab, ada yang hati kasih. sampai kadang-kadang mengantarkan jenazah itu pun bergulung darir koswatal qalab. Padahal orang mengantarkan jenazah, wah ini peringatan nasihat yang paling besar. Jadi wa'idh atau pemberi nasihat yang paling besar adalah Al-janazah, Al-Mu'id Karena kalau orang mengantarkan orang mati Dia harus membayangkan Tentu dia nanti akan diangkat e, jiyu, jiyu, Dipikul semacam itu Dibawa semacam itu Nah kalau disitu mesti dia aktibat Nah ini pemberi nasihat, peringatan dan sebagainya nah. Tapi kadang-kadang kalau Allah sudah kosi Nah ini berat Nah, Ada masalah. Maka sahabat-sahabat langsung otomatis sah mendengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi hanya demikian saja ta la ta'lamu ma a'lamu radhiqtum qalilan wala bakaitum kafiran spontan sahabat-sahabat semua menutup wajah-wajah mereka sambil menangis. وعن أبي هريرة رضي الله عنه خاله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار راتل فكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يشتمع بار في سبيل الله ودخال جهنم رواه الترموذي وقال حديث حسن صحيح حديث أيها الترموذي angkatnya Hasan Aw sahih. Ta'riis 'Abad Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW tidak masuk neraka. La yalijunnar tidak masuk neraka. Kalimat wala ja yaliju aitahala. Jadi wala ja yaliju dakhala masuk. La yaliju la yadkhun. Tidak masuk neraka Siapa? Rajulun orang Walaupun laparnya rajulun Ini hanya umumnya disebut laki-laki Tapi maknanya pun juga beram Wan sama manusia Begamil khasytilan Nangis karena takut pada Allah Sudah baca Quran Ingat dosanya Lalu ingat amalnya Yang terocuh pada Allah Berzikir pada Allah, lalu nangis kan takutnya pada Allah. Lalu manusia itu tidak mungkin takut pada Allah kalau tidak makrifat. Nah, balik lagi, sebab apa? Di sana ada ayat Allah berfirman, Inna ma'asyallahu min ibadil ulama'u. Sesungguhnya yang takut pada Allah hamba-hambanya yang ulama. Artinya yang berilmu atau yang makrifat pada Allah Subhanahu wa Taala. Nah, kalau kita enggak kenal pada Allah Swt, tidak tahu, tidak makrifat, bagaimana akan takut pada Allah? Nah, maka sebelum apa-apa manusia-manusia itu diperintah pertama kali tahu. Sebelum dia meyakinkan, harus tahu dulu. Faklam, anahu la ilaha illallah. Mengapa kok faklam? Tidak pertama fakrakat atau faamin berimanlah kamu. Tidak begitu diberita eh di disuruh tahu dulu faklam. Maka itu perjuangan Nabi Muhammad SAW melalui tiga tablir dakwah Ta'lim Nah kita harus begitu pertama tablir tidak bisa kita ajak sampai solat lho tanya apa solat itu kan tidak tahu. Sami masih Islam apa Islam itu? Nah kita harus tahu kan, beritahu dulu. Nabi pertama kali kan memperkenalkan dirinya, bahwa ia telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi Rasul, memerankan Rasulullah. Lalu memangkan apa yang diberikan di, di oleh Allah. Jadi tablet ini menyampaikan, jadi tablet menyampaikan, nah, ini, ini ada ini, ini begini, ini begini, ini begini, nah, diselangkuk dulu. Ada agama Islam Ada kewajiban begini Ada halal, ada haram, ada wajib Ada ini dan sebagainya Cerita perlu sampaikan Sudah sampaikan, sampaikan, sampaikan Baru orang diajak lah ini diajak dakwah ini namanya Diajak, mari masuk Islam Mari ibadat, mari sholat Mari tinggalkan perbuatan yang haram Nah, orangnya mungkin Kurang tahu, mari sholat Bagaimana caranya, baru taklim Nah, jadi prier dakwah, taklim tanpa ini enggak jalan Jadi harus kita tabligh maka nabi perintah oh, ya Allah ya ayyahrasul balligh ma unzila ilaik fa in il lam tafal fama ballagh -ta risalata hei rasul sampaikan nah, tabligh nabi pun memerintahkan kita juga balighu nah, ini balighu Ani An walau ayat sampaikan dari aku sena jual pun satu ayat sampaikan. Nah, saya kita sampaikan kita unduh. Nah, kita dakwah. Jadi kita ajak orang kita Islam, kita ajak amal ma'luh kepada ma'luh, kita ajak untuk mencegah mungkar. Orang yang enggak ngerti bagaimana contoh cara sambil sama si sampu ya tay baru mah ba. asal ketahui. Dalam Islam ini ada kewajiban namanya sholat Nah sholat itu Begini, begini, begini kewajibannya Mari sampai ikut sholat Nah kami ingat Hayal sholat, mari kita sholat Orang yang tanya loh, saya baru Pak Islam Sekarang sampai kasih tahu ada sholat kewajiban Sekarang Terus sampai mengajak saya sholat Bagaimana caranya Nah ini harus Diajari Begini caranya Begini caranya teori dan prakteknya. Diterangkan sampai kalau mau salat, kasih tahu dulu, ditabahi wajib wudu, bersuci. Mari sama wudu suci. Dan tanya, "Loh bagaimana bersuci? Saya enggak tahu, saya baru masuk Islam." Oh, bersuci begini, begini, begini, begini. Nah, di sini jadi tabligh, dakwah, ta'lim. Nah ini harus disampaikan kepada umat seluruhnya. Jadi agama Islam ini segala isinya harus kita sampaikan. Wajib itu. Maka Nabi Muhammad SAW tidak meninggal dunia. Kecuali apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan diwahyukan. Sudah disampaikan. Sampai pada tahun ke-10 Hijrah. Waktu Nabi melakukan hajatul wajah. Haji terakhir bagi Nabi Karena sesudah itu 80 hari meninggal dunia. Di seakan khutbah Khutbah luar biasa Penutup khutbahnya Allahumma hal balagtu Allahumma hal balagtu Allahumma hal balagtu Ya Allah saya sudah menyampaikan Ya Allah saya sudah menyampaikan Maksudnya Nah jadi semua apa yang ditugaskan oleh Allah Untuk disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Semua sudah ditabrihkan Sudah disampaikan Nah kita harus meneruskan Perjuangan Nabi Muhammad SAW Kita sampaikan Yang menurut pengetahuan kita masing-masing Yang punya satu ayat ya sampaikan Satu hadis, ya sampaikan Satu masalah ya sampaikan Pokoknya kita sampaikan Manusia terima atau tidak pokok sampaikan Maka Nabi mengatakan Jadi kita ajak semua masuk agama Islam Jadi harus kita ajak Maka sangat keliru Kalau ada orang Islam menganjurkan Semua orang yang agama lain Dianjuri supaya aktif dalam ke-A Seorang Muslim menganjurkan begitu bagaimana? Orang Islam menganjurkan Orang yang beragama A ya, Harus giyat menjalankan agamanya Agama B Harus giyat kama seh, harus kiat kama eh, eh harus kiat no, padahal dia muslim Allah merintah ulu ila sabi Rab sabi rabika atau ud'u ila apa? Allah merintah wa'atakum minkum ummatun yad'una ila apa? ila al khairi nah, ini al khairi ya, al, al, al islam Nah kita na'udhu pilih jangan lagi akan menganjurkan kekufuran Menganjurkan mungkar sejak berbahaya Oh nganjurkan. Ini arak Sambil minum Nganjurkan apa? Mungkar maksiat na'udhu pilih berapa dosanya? Apalagi menghanjurkan kekufuran Nah jadi harus kita mengajak kepada ini Maka Nabi mengatakan kepada hudaan, falahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu, la yanqus min ajri syai'an. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaynallahi ithmun misl azzamin tabi'ahu, la yanqus dzalika minal 'afati Siapa yang mengajak ke hidayah kebaik, ke amal sam, dapat pahala dan pahala semacam orang yang menjalankan, mengikuti sama kiamat. Dan siapa yang mengajak kepada kesesatan, apalagi ke kufuran, mengomongkan dia dapat dosanya dan dosa pengikutnya sampai terus-menerus. Maka kita harus berhati-hati kalau berinisiatif nimer, usul, saran nanti dulu. Tanggung jawabnya berat sekali kalau menyimpang dari ajaran agama Islam. Jadi kalau kita mengeluarkan saran, akan memberikan usul, menyampaikan usul atau akan mempunyai apa inisiatif nimer dan sebagainya kita lihat loh yang saya usulkan ini cocok apa enggak dengan Qur'an dan Hadis? cocok apa enggak dengan syariat oh, cocok memperintah syariat, cocok sampaikan diikuti 1, 2, 3, 100 ribu kita dapat bahal pahala terus tapi Naudzubillah kalau dia usul atau memberikan saran yang dolalah apalagi na'udhu billah kalau kekufuran, dia akan mendapat dosanya dan dosa semacam yang mengikutinya pengajian agama Islam kalau ada orang mengusul di sini kok kosong dan pengajian saya sarankan saya usulkan Pak, kampung sampai ini adakan pengajian ini kan ada langgar? iya ada langgar nah, kok kosong, sepi, orang sini nggak ada pengajian ini adakan oh iya sudah mfakat adakan pengajian Ya, pengi satu, dua, tiga, jalan. Orang yang mengusulkan ini anggap sudah berapa ratus tahun meninggal dunia. Ini pekerjaan terus. Ini orang pensiun, ini dapat pahal, pahala terus. Tapi kalau solo desa, baik kebiasaan. Ada orang datang memberikan saran. Wah, ini kalau begini kurang senang kita adakan judi ya jadi, pokok mungkar anu judul sekanya. Jadi ekot dia mati setelah 100 200 tahun mati. Ini pensiun juga. Pensiun apa? dosanya Karena dia yang mempunyai inisiatif. Jangan lagi begitu. Setiap ada pembunuhan secara zalim, putra Nabi Adam pertama yang namanya Qabil itu mendapat dosanya. Kenapa? Karena yang dia mempunyai inisiatif nimer dalam pembunuhan. Mulai yang mengadakan pembunuhan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma nafsul zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kafran min damiha, fa innahu awwala fa innahu awalu man sannal qatl." Tidak ada pembunuhan yang zalim kecuali anak Nabi Adam pertama yaitu Qabil mendapat dosanya. Karena dia yang mulai mengadakan pembunuhan yaitu membunuh adiknya atau saudara yang menghapir karena ia soal istri sudah berapa ribu tahun kalau kita total Nabi Adam sampai Nabi Nuh Nabi Nusa, Ibrahim, Nabi sampai Isa, Isa dan Nabi Muhammad yang enggak kurang lebih 11 ribu atau 12 ribu dan berapa juta orang dalam pembunuhan zolim Nah, jadi kita harus berhati-hati. Sudah saya contohkan lagi, ada madrasah Islam, Saudara. Alas, ada yang suka, Pak, ini kita orang Islam. Jadi, anak-anak sudah um, uh, umurnya akan balik jadi laki-laki pisah, -laki majelis laki-laki sendiri, majelis perempuan sendiri. Dan perempuan aturlah dengan pakaian-pakaian islam busana muslim Kalina islam Apalagi anak-anak sudah hampir lagi Berapa bulan berapa tahun ini sudah akan balik Apalagi yang sudah balik Oh iya mufakat setuju, setuju. Yang usul mati sudah Anggap Saul Ini oh, yang usul dapat pahala Pahala, pahala terus ganjaran. Tapi yang mengusulkan Wah ini kita sekarang sudah maju Daripada begini campur saja dan pakaian harus kita sesuaikan dalam apa, keadaan, situasi dan kondisi. Karena kalau kita pegang Quran saja, wah, ndak, ndak maju-maju nanti. Ya sudah usul, usul jadi mufakat. Mati dia, pensiun dia. Berapa ribu anak-anak ini Terus dia jalan, apa, terus dapat pensiun. Diangkoper terima terus Nah, disitulah masalahnya. Maka kita harus tablir yang kita sampaikan ini adalah apa yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam keseluruhannya menurut kekuatan kita masing-masing dan pengetahuan kita masing-masing. Walau ayah, lalu kita mengaca udhu ilah sabillilatika. Wa taqubingku umatunyaul khair ahlul Islam. Kita ajak orang kepada agama Islam dan ada dia mau tidak mau bukan soal kita. Maka Nabi pun diperingatkan oleh Nabi oleh Allah SWT wa taala Nabi susah kok. Kalau ada orang enggak ikut Nabi sedih susah. Turun ayat wa ma Muhammad tidak ada kewajiban bagimu hanya kamu menyampaikan. Di ayat yang lain fadzkir inna ma anta mudhakir. Peringatkanlah manusia. kamu Muhammad hanya memperingatkan.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 Maka setiap Muslim dan juga orang-orang Islam laki-laki dan perempuan, terutama pemimpin-pemimpin Islam, orang ini akan diajak ke mana? Harus kita tahu. Saya mengajak orang ke mana? Harus kita ajak, ilallah fafirru, ilallah. Kita akan hai hey manusia, ilallah kembali pada Allah. Arja nah, kembali pada syariat. Allah. Nah Loh kan saya kira bicara ini kalau ada orang muslim mengajak mungkar maksiat, Apalagi mengajak kekufuran bah, Ini berbahaya Sebab mengajak pada sesuatu tandanya rela Tanda sesuatu sesu, setuju Asyik akor Nah kok idah ar bil maksiat, maksiat war bil kufur Kufur Al-Ridha bil ma'asyati ma'asyatun War-Ridha bil kufri kufrun Terus ada kata ini lagi Al-Ridha bima Ridha bima'iyatawalladu Minhu Orang kalau Ridha pada sesuatu Ridha apa yang keluar daripadanya Sudah saya contohkan saja Kalau orang itu senang pada ayam Senang apa yang keluar dari ayam Alias telur Sudah tidak? Kalau ada seneng ayam berarti seneng apanya? Seneng telurnya. Rilo pada sesuatu, rilo pada apa yang keluar. Nah di sini, Jadi kita jangan sampai mempunyai sifat rilo pada perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka itu sampai ada Hanif. Kita wajib ingkar pada semua mungkar. Manfaatkan kemunka, Ronfal juga yerhubiani. Siapa yang melihat dari kamu pada kemunka berantas kekuatannya? Kalau enggak bisa, Faillah Mustazir, Fabilisani nasihatnya. Faillah Mustazir, Fabil Kolbi. Lu hatinya mengingkari kita jalan dempung. Ada orang tak solat, ada orang tak ibadat, ada orang mabuk ya, ada orang main cuci dan sebagainya. kita bagaimana berantas? Enggak bisa, terang sudah enggak bisa nasihat gembong enggak bisa terang enggak bisa tinggal satu fabiqal bihi hati kita ingkar hati kita membenci perkara itu jelas nah, kalau enggak dengan hati berarti masuk setuju hati pun tidak mengingkari di hadis yang lain ada begini wa mazzanga zakalfa di nabi wa laisa wa zalika min kharjal iman di belakang itu tidak ada sebiji sawi pun dari iman jadi mengkhawatirkan sudahlah kita ngaji begini di masjid ibadat ngaji tapi tajil jalan kita ada orang berbuat mungkar anggap mabuk segala hati kita ini setuju kita masuk masjid ini sama ini apa-apa kan apa dalam hatinya ini. Jadi ukuran hati itu al-rido hatinya rido. Nah, sekarang tanda tanya di sini. Adanya kekufuran, adanya kemusyrikan, adanya kemunafikan, ada mungkar maksud bagaimana rasa hati setiap muslim dan muslimah. Nah, kan ditanya, yang jawab siapa? Ya hatinya sendiri. Bukan kita yang jawab. Masing-masing jawab sendiri adanya kekufuran adanya kemusikan, adanya kemunafikan adanya kemungkaran, adanya kemaksiatan bagaimana rasa hati setiap muslim dan muslimah apa mengingkari apa tidak, membenci apa tidak Apakah, biasa, tidak apa-apa skaprai <ganti> apa yang begitu, apa mengingkari baca saja hadis ini Nah ini, tanda tanya ini Harus dijawab oleh setiap muslim Di hatinya sendiri Dan tidak usah omong pada orang lain Saya bagaimana, secara bagaimana, masing-masing sendiri, sendiri Nah nanti bisa kukukur -ukur ukuran Imannya sampai kelas berapa Nah disinilah masalahnya Saya rasa demikian dulu InsyaAllah manfaat Bagi kita bersama Bismillahirrahmanirrahim اللهم <سؤال> صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعين الله مهدينا هديت وعافنا في من عافيت وطولنا في من طوليت وبارك فيما أعطيت واغننا برحمتك عما قضيت اللهم اجرنا من الضر واغننا من البطار اللهم اجرنا من التلاء واغننا من التلاء اللهم ارزقنا من عقولا وفرها ومن اذنصا من عمل اشكاها وامن اخلاقه وفي بها من رزلها من, من عاف في الدنيا خيرها من عمرها اللهم ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واصرف عنا عذاب النار اللهم اكفنا الشر وذنوب المحن والبليات ما ظهر منها وما بطن اللهم اكفنا شر العالمين والحاسدين والمغضوبين وسوق كافرين بما منفعنا بمعلم رسول الله اجمعين فاعنا اللهم الله منفعنا بمعلم رسول الله اجمعين الله مرزقنا والحاضرين وأهلنا وأولادنا وذرياتنا ونسي المجمعين إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا ورزقا حلالا طيبا وعمرا طبيلا مباركا في طاعتك يا الله مع الصحة والسلام العافية والقوة المتان والنصر مبين وقبل كافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق ذلك مرحوما وعملنا عمل مقبولا وصعنا سلمشكورا وجاءنا الجهة منصورا وذمنا ذلم من مقفورا اللهم ربنا ذقبل منا إنا قسم العليم وتم علينا قسم الرحيم وغفر لنا وارحمنا وارحمنا وغلانا فانصرنا عن قوم الكافرين اللهم إنا نشرف والعافية والمعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرى برحمك يا أرحم الراحمين Bilamana Ya Arham Arhamin, Bilamana Ya Arham Arhamin, Irhahna. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosulah Subhanallahumma Rabbil Alamin. Wa salamul Muslimin. Wa alhamdulillahubil Alamin. Amin. Orang yang beriman kepadanya dan sungguh celaka orang yang mengingkarinya. Demikian pula, sabda beliau sendiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma sali wa mithlu al-anbiya' bana baitan fa ahsanahu illa mawdi'a libnatin wahidah faj'ala an-nasu yatufuna bihi wa yaqabunalahu wa yaquluna alla budiat hadhihi hadis sahih muttafaqun alaih artinya sabda beliau Bahwa perumpamaanku dan perumpamaan para nabi-nabi sebelumku adalah bagaikan seorang laki-laki yang membangun sebuah rumah. Laki-laki tadi itu membaguskan bangunan rumah tadi itu. Fa'asanahu wa jammalahu. Diperindahnya bangunan tadi itu. alibnatin wahidah. Kecuali satu batu merah yang belum terpasang. Faja'alan nasu yatufu nabihi. Maka umat manusia mengelilingi rumah yang indah itu Wayak lahu dan mereka sangat kagum terhadap bangunan tersebut Dan mereka mengatakan Halawudiat hadih libna Sayang sekali Kenapa sebuah batu merah ini belum terpasang Fa'ana libnatu Maka akulah yang memasang batu merah tadi itu Sayalah merupakan batu merah yang belum terpasang itu Wahana huta mun nabiin dan aku adalah penutup sekala nabi. Maka dari itu kata nabi, kulukum jatul jannah ilaman abah. Sebenarnya kamu semuanya ini akan bisa masuk surga kecuali orang yang menentang, orang yang tidak mau mempercayai. Kalu para sahabat bertanya, wahman yak bayar rasulallah. Siapakah orang yang menentang itu ya rasul? Kalaman apa ani dah khalal jannah? وَمَنْ أَصَوْنِي فَقَوْدْ أَبَا Beliau menjawab barang siapa yang taat kepadaku dia dijamin akan masuk surga dan barang siapa yang berhaka kepadaku itulah namanya orang yang menentang baik dalil Al-Quran maupun hadis Nabi ini menunjukkan betapa benarnya Nabi kita itu diutus benar-benar oleh Allah subhanahu SWT sedangkan secara akliyah yang pertama فأرسل الله من قبله مئات المرسلين وبعث آلاف الأنبياء. Sebenarnya Allah telah mengutus sebelum beliau itu ribuan para nabi dan ratusan para rasul. Kemudian kalau diutus nabi kita, kenapa ada orang yang tidak mau percaya akan kerasulan Nabi itu? Kemudian yang kedua, intisyarul Islam bisur'atin fi anjamil alam fi anha'il alam. Wa qabulin masalahu wa Isaruhu ala khairihi minal adiyan Bahwa tersebar luasnya Islam Dengan sangat tepat ke seluruh penjuru dunia ini Dan dengan mudahnya umat manusia memilih Islam Melebihi daripada agama-agama yang lain Hal ini tentunya menunjukkan daripada kebenaran Islam Kebenaran Nabi Muhammad SAW Yang ketiga Syihatul Mabadi. Allah latijah Abihan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Wasiduha Wasolah Ya Tuhan Kebenaran prinsip-prinsip ajaran Islam Yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dan manfaat serta maslahatnya Bagi kehidupan umat manusia di dunia ini Tentunya menunjukkan kebenaran Islam itu sendiri Yang terakhir Ma Zuharu Ala Sallallahu Alaihi Wasallam Minal Mujizat Wal Khawarik dukungan berbagai mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan anugerah ilahi yang menunjukkan kebenaran nabi kita sebagai rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin kaum muslimin rahimakumullah maka barang siapa yang menolak dan tidak beriman kepada nabi Muhammad itulah orang yang ingkar karena tertutup hatinya dari kebenaran dan tidak mendapatkan hidayah dari Allah, mereka itulah orang-orang kafir yang terdiri daripada ahlul kitab dan kaum musyrikin yang akan tinggal di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Mereka dicap oleh Allah sebagai makhluk yang terburuk Syarrul bariyah sebab mereka menolak kebenaran Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim bagaimanakah sikap Ahlul Kitab dan kaum musyrikin itu di dalam menghadapi Nabi kita Muhammad A'udzubillah minas shaitanir rajim Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ula'ikahum syarul bariyah bahawa sesungguhnya orang-orang kafir terdiri daripada Ahlul Kitab kaum Yahudi kaum Nasoro wal musyrikin dan orang-orang yang menyembah selain Allah fi nari mereka akan tinggal di dalam api neraka jahannam khalidina fiha kekal abadi di dalamnya ulaika hum syarrul bariyah mereka itu adalah sejelek-jelek makhluk innal ladzina amanu waamilus shalihat ulaika hum khairul bariyah sesungguhnya orang-orang yang beriman beriman kepada Allah beriman kepada Rasulullah kemudian mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan waamilus -kebaikan. shalihat Ula ikahum mukhairul baria. Mereka itulah sepakus-pakus makhluk. Jazahuhumain darobihem jang nato aden. Tadi minta tihal anhar. Holiday nafiah abadah. Balasan daripada orang-orang yang beriman tadi itu di sisi Tuhan mereka adalah surga-surga aden. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal abadi di dalamnya. Rodiyya anhum marabu'an. Allah rela senang kepada mereka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 senang kepada mereka dan mereka pun senang kepada Allah. Zalika liman khasyiya Yang demikian itu adalah bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Surah Al-Bayanah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan Al-Bayanah, bukti nyata tentang kebenaran agama yang dibawa ini. Oleh karena itu Marilah kita beriman, mengikuti ajaran-ajarannya. Sungguh berbahagia orang yang mengikutinya dan sungguh celaka orang yang menentangnya. Semoga kita memperoleh husnul Khatimah Amin ya. Barokallahu lillailakum fil Qur'anil adzim. وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْنَّكِيمِ وَتَقَبَّلْ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَاسْتَقِيمُوا إِنَّهُ هو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَمَرَنَا بِالتَّقْوَى وَنَهَانَا عَنِ تِبَاعِ الْهَوَى أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها المؤمنون رحمكم الله اتقوا الله حقا تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Walau anna ahla alquraa amanu wa taqawla Fatahna alaihim barakatim minal samai wal ard Walakin kazzabu fakhudnahum bima kanu yakisibun Allahumma agfir Lil muslimin al muslimat Wal mu'minin al mu'minat Allah ayya'i minhum wal ammat Inna kasami'un qaribu mujibu ta'wad Wa yaqud ya hajat Allahumma j'al baltatanak Hadihi baltatan doyibah tajrihiha kamukamatsanatu rasulih ya kamar rahimin rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azaban ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha ya ayyuhal ladzina amanu fakrullaha al 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi wa utikum wa la akbar Keselakan ini, karena taktik tuhan itu tidak boleh, ya, karena dia masih sadar. Jadi seolah-olah salah lalai yang mengatakan orang yang punya wujud seperti itu orang gila. Agit, begitu. Waktu khoshi itu, saya sungguh takut katanya, kata Musanepunya. Waktu khoshi itu teman-teman wedhi Saya takut. Antakuna yang teman-teman wedhi sobain. Saya takut. Antakuna yang taonoh buah hadhil bali atau iki-iki bilai, ya dah bahaya. Iku kot debat teman-teman wedhi sobain. Bahasa Indonesia hanya menjalar, ya? Saya takut sekali penyakit semacam ini menjalar. Menjalar kepada siapa? Ila unasin maring piro-piro menungso, minal mansubina. Nyatane saking piro-piro wong kang dan bangsa ilal ilmi wasolah, maring duane ilmu lan kebagusan. Saya khawatir sekali kata Musanneh, penyakit ini menjalar kepada orang-orang yang tergolong, tergolong punya ilmu dan kebaikan. Nah, begitu ya. Sedangkan punya ilmu dan kebaikan saja mungkin punya penyakit seperti ini katanya. Ini saya khawatir sekali kata Musa. Fadlan an Qurrihim apa mana an Qurrihim saking liane mansubi nailal ilmi wasolla lebel beke yang lain. Mungkin yang punya ilmu saja, yang punya kebaikan pun ini mempunyai penyakit seperti ini mengandung penyakit dalam keyakinannya. Nah, ini saya khawatir katanya. Begitu ya. Min a muslimina saking akai akai bang islam kabe sampai begitu. Wa yaku wa yakatu an yadhulla ala wujuti hadal amri minhum. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan para hadirin, hadirat kaum muslimin muslimat selalu uh, ilmu yang bertambah bagi diri kita masing-masing ini baik sedikit. من خشية الله وشوقا إليه حديث ينكتب وعن أنس رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط